Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Жорж Сіменон Невдача комісара Мегре Епізод четвертий П'яна жінка і фотограф з кошачою ходою Коли тридцяти років тому коли, щойно одружившись, Мегре працював секретарем районного поліційного відділку. До нього в обідню перерву приходила дружина. Обоє нашвидку підживлялись, щоб якомога довше походити вулицями та бульварами Парижа. Мегре раптом пригадав, як одного разу, на весні вони гуляли саме в цьому парку Монсо, який тепер чорнів за вікнами, фіналівого особняка. Тоді по алеях походжало більше няньок, ніж тепер, і майже всі вони були одягнуті в однакові чепурні платтячка з білими фартушками. Вони штовхали поперед себе кумедні дитячі коляски у формі ландо або сиділи з грайками на яскраво-жовтих лавках. Якась стара пані у великому прикрашеному фіалками капелюшку Годувала голубів «От коли я стану комісаром», – пожартував він. І обоє глянули туди, де за позолоченими списами огорожі вишикувалися розкішні особняки, яким щасливим і гармонійним здавалось їм тоді життя, що текло за цими стінами. Зараз він не міг дивитись на них без глухої душевної відрази, Кому, як не комісара вікарного розшуку, краще знати, скільки брехні підступності, скільки горя і сліз, скільки відчаю і людських трагедій ховають за собою ці жовті бундючні мури? Якими наївними лупковими малюнками виглядали після всіх цих років його юнацькі уявлення про щасливе життя? Багатігів. Відтоді комісарові не раз довелося побувати всередині цих будинків, але ніде йому не дихалося так важко, як ось тут, де було море фальшу, лицемірства, від апартаментів місьє Жозефа до сторожки швейцара, що, до речі, був зовсім не швейцаром, а браконьєром у лівреї, вбивцею, з якого зробили сторожового пса. А що воно справді за один цей плюгавий мсьє Жозеф, шахрай з освітою юриста, а ця мадмуазель Луїза Бруже, яка прагнула відкрити готель у Жені і заради цього збиралась вийти заміж за шофера. І чи не найбільш загадковий із них це сам колишній м'ясник, який, мов той отруйний павук, усе своє життя невтомно снував в тенета інтриг, поки сам у них не заплутався. Вже минуло десята, коли Мегре, залишивши своїх колег на другому поверсі, почав повільно підійматися на третій. Опинившись у великому порожньому салоні, де стояло десятка-півтора крісел, він кашлянув сподіваючись, що хтось вийде. Ніхто не вийшов. Навкруги панувала тиша. Він рушив до напіввідчинених дверей, що вели до меншого салону, і, увійшовши, побачив посередині круглий столик, на якому лежала таця з чашкою кави та печивом. Мегре постукав у третій двері і, прислухавшись, почув, як хтось глухо кашлянув. Він увійшов. Це була спальня пані Фемаль. Лежачи в ліжку, вона отетеріло дивилась на комісара. Прошу вибачення, я не зустрів нікого із служниць і змушений був зайти без попередження. Вони, мабуть, усі внизу, з моїми інспекторами. Вона ще не вмивалась і не зачісувалась. Нічна сорочка сповзла з її плеча оголивши матово-білу грудь. Вчора мегреще міг сумніватись. Сьогодні він був певний, що перед ним п'яна жінка, яка до того ж напилась зовсім недавно. Від неї нудотно тхнуло перегаром. Дружина м'ясника дивилась на нього все тим же невиразним поглядом. Потім на її обличчі з'явилась якась дивна гримаса, Немов вона намагалася усміхнутися. «Сподіваюсь, вам уже все відомо». Вона кивнула головою, і комісарові здалося, що в її очах з'явилися дві веселі іскорки. «Ваш чоловік умер. Його хтось убив». «Я завжди знала, що це так скінчиться». Хех. Повільно промовила вона над тріснутим голосом і раптом захихікала. Вона була таки геть п'яна. «Ви чекали вбивства?» «З ним можна було всього чекати!» Вона показала рукою на розстелене ліжко, неприбрану кімнату і тихо промовила. «Даруйте!» «Вам не цікаво було зійти вниз?» «А навіщо?» Її погляд нараз став гостріший. «Він справді мертвий!» Побачивши, як він кивнув головою, пані Фемаль просунула руку під ковдру і, витягши пляшку візки, прилипла до неї губами. «За його здоров'я!» – пожартувала вона. Проте навіть мертвий Фемаль вселяв у неї страх. Весь час вона боязко позирала на двері і питала Мегре, він ще й досі там його вже відвезли до інституту судової медицини навіщо для ростину на її обличчі з'явилась зловтішна посмішка чи не видавалося їй що перевертаючи нутрощі фумаля йому відплачують за всі її страждання яких вона від нього зазнала колись вона напевно була звичайнісінька дівчина, така ж, як і всі. Неке існування прирік її фемаль, щоб довести до такого жалюгідного стану. Він учора приходив до вас. — Хто? — Ваш чоловік. Вона заперечливо похитала головою. Він взагалі буває у вас? — Дуже рідко. Я не хотіла його бачити. — Ви... Не бували в його кабінеті. Я ніколи туди не заходила. Там він востаннє розмовляв з моїм батьком. Через три години батька витягли мертвого з зашморху. Здавалося, для Фемаля не було більшої насолоди, як руйнувати та знищувати. І не лише тих, що стояли на його шляху або могли якось йому зашкодити, але всіх без розбору, аби лише зайвий раз засвідчити свою силу. Ви не знаєте, хто його відвідував учора ввечері? Згодом Мегре був змушений наказати інспекторам провести обшук в її покоях. Йому було гідко робити це самому. Хто міг поручитись, що ця жінка, набравшись духу, сама – не вбила свого чоловіка. «Не знаю. Не хочу більше нічого знати. Знаєте, чого я хочу? Залишитись на самоті і...» Мегре не розчув кінця фрази, хоч стояв недалеко від ліжка. Він раптом помітив, як погляд пані Фемаль прикипів до чогось позад нього. Там щось спалахнуло, і тієї ж миті жінка несподівано швидко скочила з ліжка і побігла до фотографа, який стояв у дверях. Він спробував був утекти, але вона вже схопила його апарат і кинула на підлогу, потім знов підняла і кинула з подвійною силою. Мегрев пізнав репортера однієї вечірньої газети і насупив брови. Хтось повідомив пресу. Тепер не уникнути розголосу. «Стривайте!» Владно промовив комісар і, піднявши апарат, вийняв з нього плівку. «Геть!» Коротко крикнув він журналістові і, повернувшись до пані Фемаль, сказав «Можете собі відпочивати. Пробачте, що так сталося. Віднині вас ніхто не турбуватиме». Проте я змушений буду прислати сюди одного з моїх інспекторів. Йому не терпілося швидше вийти з цієї кімнати, із цього клятого будинку. На сходах його чекав фотограф. Я думав, що можна. Тепер ви, мабуть, думаєте інакше. Ваші колеги теж тут. Так? Хто їх повідомив? Не знаю. З півгодини тому мене викликав головний редактор і це робота когось із службовців Інституту судової медицини. Майже всюди є люди, що торгують сенсаціями. Внизу вже зібралось чоловік вісім журналістів, і щохвилини хвилини можна було чекати нових. Що тут відбулось, комісаре? Коли б я знав це, хлопці то мене вже тут не було б. Прошу вас не заважати нам. І обіцяю, що як тільки можна зняти місце вбивства. Тільки мерщій. Зібралося стільки людей, яких треба було допитати, що вести їх до сюрте було б безглуздо. Комісар велів їм зайти до великого салону і послав туди Ляпуента та Бонфіса. Невдовзі прибули ще два інспектори – Торанс і Лезер. Одному він наказав обшукати покої пані Фемаль, другому – квартиру міс Жозефа, який ще не повернувся з вулиці Рембюто. Коли повернеться, допитай його про всяк випадок. Але навряд чи він багато скаже. Представники прокуратури та більшість експертів судової медицини – вже роз'їхались. Пішліть на гору до пані Фемаль одну служницю – Ноемі. Решта – нехай чекає в залі. Коли в кабінеті Фемаля задзвонив телефон, Луїза Бурже взяла трубку. «Так, секретарка пана Фемаля». «Так, він тут». «Передаю». Вона повернулася до Мегре. «Просять вас. Це з Сюрте». Я слухаю. Він упізнав директорів голос. Мені щойно дзвонив міністр, а він уже знає. Так, це вже всім відомо. Невже хтось повідомив радіо? Імовірно. Сердитий? Я б не сказав. Просив лише інформувати його, як посувається розслідування. Знайшли вже щось цікаве? Нічого. Шкода, тут пахне грандіозним скандалом. Цей добродій, як виявилося, справді неабияке цабе. За ним жалкують? Чому ви про це питаєте? Просто так. Всі, з ким я розмовляв, не приховують полегшення. Ви зробите все, що можна. Гаразд. А як же? Проте в нього ніколи не було так мало бажання шукати злочинця. Звичайно, було б цікаво дізнатися, хто все-таки нарешті вирішив убити Фумаля. Який чоловік чи жінка, доведені довідчою, наважились на такий вчинок. Але чи можна було дорікати за це злочинцеві? Чи не стиснеться серце? коли доведеться надівати йому наручники. Йому рідко доводилося мати справу з такою кількістю однаково врагідних припущень щодо особи справжнього вбивці. Це могла бути сама пані Фемаль, якій варто було зійти на один поверх нижче, щоб відплатити за 20 років принижень. Окрім довгоочікуваної особистої свободи, вона мала б ще й багатство. Чи був у неї коханець? Вчора, дивлячись на неї, він вважав це неймовірним. Але зараз в нього не було певності, що це не так. Вбивцею міг бути також мсьє Жозеф. Щоправда, він здавався аж надто відданим своєму хазяйнові, підкрильцем якого жив. Проте хто може сказати... На скількох шахрайствах вони удвох гріли руки. Чи не було в його відданості Фемалю постійного страху, що той може викрити його? Зрештою, навіть такі людці, як цей Жозеф, іноді не витримують. А що являє собою секретарка Луїза Бурже, яка сама завітала до нього на набережну Орфевр? Досі? Крім неї, ніхто не підтвердив, що Фемель сам собі писав анонімні листи. Шофер на ім'я Фелікс був її коханцем. Обоє прагнули якнайшвидше побратись і заснувати готель у жені. Зовсім не виключено, що вона або її Фелікс пограбували свого хазяїна або намагались шантажувати його. У цьому клятому будинкові у кожного були підстави жадати смерті Фемаля. Треба ближче познайомитись з життям інших слуг. Нарешті за межами будинку був ще Гаярден, який не повернувся додому після відвідин Фемаля. — Ви вже йдете, патрони? — я повернуся за кілька хвилин. Його мучила спрага, і крім того, хотілося вийти і хоч трохи подихати іншим повітрям. Замість мене тут поки що буде ляпуент. У вістібюлі Мегре довелося відбиватися від журналістів. Вийшовши на вулицю, він побачив перед будинком кілька автомашин з написами преса та радіо. Біля них на тротуарі. Стояв гурт цікавих перехожих та один поліцай в уніформі. Заклавши руки в кишені, Мегреш швидко крокував до найближчого бістро на бульварі Батіньйоль. Зайшовши, він коротко промовив. Кухоль пива. Потім набрав номер свого домашнього телефону. Обідай сьогодні без мене. Вечеряти? Сподіваюсь. Ні, нічого особливого. Можливо, чимало людей й раділи, що ненависний їм Фердінанд Фемаль залишив цей світ. Це могло однаково стосуватися і простих службовців, і управляючих, і деяких урядовців. Мегре не знав, що саме в цю мить на шпальтах багатьох вечірніх газет з'являлися величезні заголовки – «Вбито м'ясного короля!» Газети люблять слово «король» не менше, ніж слово «мільярдер». Нічого дивного. Комісар уже встиг довідатись, що Фемаль тримав у руках третину м'ясної промисловості країни і був безпосереднім хазяїном усіх м'ясобоїнь у північних департаментах. Кому дістанеться ця... Велетенська імперія з порога Бістро комісар побачив зелений вогник таксі, і це нагадало йому про вулицю Франсуа І. Він уже послав туди не в'є, але той чомусь мовчав чудовий привід, щоб поїхати самому і хоч на якусь годину забути про задушливу атмосферу особняка на бульварі Курсель. Машина зупинилась перед новим розкішним будинком. «Мсьєк Гайарден?» – перепитала консьєржка. «Четвертий поверх ліворуч, але, здається, його нема вдома». Мегре зайшов у ліфт і за хвилину вже натискав кнопку дзвоника. Двері відчинила молода жінка в пенюарі і, довідавшись, хто перед нею, запросила його війти. «Ви й досі нічого не чули про Роже?» запитала вона, коли вони опинилися у великому світлому салоні. А ви? Нічого. Відколи тут ваш інспектор, я місця собі не знаходжу, а щойно по радіо повідомили про Фумаля? Так, ви знали, що ваш чоловік мав намір відвідати його вчора ввечері. Вона була гарна, пишнотіла молодиця років тридцяти. «Він не мій чоловік», – спокійно відказала вона. «Ми з Роже не одружені. «Знаю», – я помилився на слові. «В нього є жінка і двоє дітей, але він не живе з ними вже, стривайте, цілих п'ять років. Ви знаєте, які в нього клопоти? Я знаю, що його майже зруйнував цей чоловік». «У мсьє Гайардена є пістолет», – вона помітно зблідла і не наважилась сказати неправду. «Так, він завжди лежить у шухляді. Перевірте, будь ласка, чи на місці він зараз. Дозвольте вас супроводити». Мегре пройшов слідом за нею до спальні, усередині якої стояло широке низьке ліжко з двома подушками – Одна з яких була зовсім не а вона відкрила одну шухляду, потім другу, здивовано знизила плечима і почала гарячково висовувати решту шухляд. Дивно, він ніколи не носив його при собі. По моєму, ні. Ви його не знаєте. Це дуже смирна людина, веселої вдачі. — Вас не стурбувало, що він учора не повернувся? Вона не знала, що відповісти. — Так, звичайно. Я вже казала про це вашому інспекторові. Але він весь час сподівався викрутитись, позичити десь грошей. Я подумала, що він поїхав до когось із друзів за межами Парижа. Де живе його дружина? — В Нейлі. Я дам вам її адресу. З цими словами вона написала щось на аркуші паперу і подала його комісарові. Цю мить задзвонив телефон, і вона, попросивши вибачення, зняла трубку. Звідти почувся чийсь такий гучний голос, що Мегре міг, не напружуючи слуху, чути кожне слово. Алло, алло, це мадам Гайарден? Так, тобто... Це вулиця Франсуа I, 26. Так. Квартира Роже Гайардена. Мегре міг запрісягтись, що цей бас належав якомусь бригадирові поліції. Так. Я живу з ним, але я не його дружина. Чи можете ви негайно приїхати до комісаріату в П'ято? Щось сталося? Так, сталося. Роже... «Мертвий? Так. Ви не можете сказати від чого. Спочатку треба, щоб ви впізнали тіло. При ньому є документи, але...» Мегрез зробив знак, і жінка передала йому трубку. «Ало, це комісар Мегрез управління карного розшуку. Розкажіть усе, що знаєте. О дев'ятій годині тридцять дві хвилини на березі Сени за триста метрів від мосту П'юто знайдено труп. Він лежав за купою цегли, яку вивантажили тут минулого тижня, і тому перехожі не помітили його раніше. Його вгледів якийсь матрос. Він убитий? Ні, в усякому разі мені так здається. Він тримав у руці е, револьвер, в барабані якого бракує лише одного патрона, схоже на те, що він сам собі вистрілив у праву скроню. «Дякую. Коли труб буде впізнано, відвезіть його до Інституту судової медицини і відправте до сюрте усе, що знайдете в кишенях. Особа, з якою ви щойно розмовляли, зараз прибуде до вас». Мегре повісив трубку і тихо промовив. Він вистрілив собі в голову. «Я чула. У його дружини є телефон». «Так». Вона назвала номер, і комісар набрав його. «Алло, мадам Гайарден?» «Ні, це Покоївка». «Мадам Гайарден ні це покоївка мадам Гаярден удома Вона позавчора поїхала разом з дітьми на Лазурний берег. «А хто просить? Це місьє Гаярден? «Ні, це з поліції. Я хотів дещо спитати. Ви були вдома вчора ввечері?» «Звичайно». Мсьє Гаярден не приходив. А навіщо вам? Прошу відповідати. Приходив о котрій годині. Я вже спала, було коло одинадцятої». Чого він хотів? Поговорити з пані. Раніше він часто бував у неї ввечері. Ввечері ні. А вдень він приходив побачитися з дітьми. А вчора ввечері. Він хотів бачити дружину. ж, він був здивований, що вона поїхала на курорт. Він довго залишався. Ні, він був схвильований. Скоріше втомлений. Я йому навіть запропонувала чарку коньяку. Він випив за одним духом. Повісивши трубку, Мегре повернувся до господині. Ви можете їхати у піто? Ви мене не супроводжуватимете? На жаль, ні. Але нам ще доведеться зустрітись. Отже, вчора ввечері Гайарден вийшов зі своєї квартири на вулиці Франсуа І з револьвером у руках. Спочатку він подався на бульвар Курсель. Чи не сподівався він розжалити Фемаля? А може він хотів вплинути на нього в інший спосіб? В нього, очевидно, нічого не вийшло. Трохи згодом він побував на квартирі у дружини, але не застав там нікого, крім Покаївки, звідти рукою подати до моста П'юто. Він, мабуть, довго блукав по набережній, перш ніж пустити собі кулю в лоба. Мегрев війшов до якогось досить елегантного бару і похмуро промовив. Пива і жетон. Треба було подзвонити до Інституту судової медицини. Говорить Мегре. Доктор Поль уже з'явився? Що? Досі працює. Спитайте, чи він знайшов кулю? Стеривайте. Якщо знайшов, перевірте. Що це за куля? З револьвера чи з автоматичного пістолета? Якийсь час... З трубки долунав невиразний гомін. Алло, комісар, здається, це куля з автоматичного пістолета. Вона застрягла в. Яке йому діло до того, де застрягла куля, що вбила Фумаля. Якщо тільки у роже Гаярдена, крім револьвера, не було при собі автоматичного пістолета, м'ясний король загинув. Не від його руки. Коли Мегре з'явився у естібюлю особняка на бульварі Курсель, Його одразу обступили журналісти. Щоб відкараскатись від них, він розповів про знахідку біля мосту Піто. Інспектори й досі допитували слуг. Лише торансу було нічого робити. Він нетерпляче чекав комісара, як тільки той піднявся, заразу потяг його в куток. — Патроне, я дещо знайшов там, на горі, — тихо промовив він. — Зброя? — Ні, може пройдете зі мною. А вони піднялись на третій поверх і зайшли до великого салону з кріслами і старим піаніно. — Куди ти мене ведеш? — до спальні пані Фемаль. Торан стаємниче захитав головою. «В неї величезні покої!» – прошепотів він. «Ось побачите!» Він уже, очевидно, встиг як слід ознайомитись з будинком і впевнено вів комісара через порожні кімнати. «Я їй ще нічого не казав!» – мовив він, показавши на двері спальні пані Фумаль, яка й досі не виходила. «Краще буде, коли ви самі побалакаєте з нею. Сюди!» Вони проминули ще дві кімнати, котрими, мабуть, давно ніхто не користувався. Потім вийшли в довгий коридор, в кінці якого Торанс відчинив двері до маленької кімнатки з єдиним вікном, що виходило на подвір'я. Кімнатка ця нічим не відрізнялася від тих, у яких жили покоївки. В ній стояв оббитий червоним репсом диван, круглий стіл – Два стільці і дешева шафа. З гордо сяючими очима інспектор показав пальцем на попільницю, в якій лежало два недопалки. «Понюхайте, патрони! Не знаю, що скаже Моерс, але я певний, що ці сигарети викурено зовсім недавно. Певне вчора. Можливо, навіть сьогодні вранці. Коли я війшов, тут ще пахло... Тютюновим димом. Ти в шафу заглядав. Там лише дві ковдри. А зараз станьте на стілець. Обережно він хитається. З багаторічного досвіду Мегре знав, що більшість людей, які хочуть сховати якусь річ, завжди ставлять її на шафу. Тому він здивувався, побачивши поверх густого шару пороху Коробку з бритвою, пакетик лез і тюбик з кремом для гоління. Ну, що ви про це скажете? Ти про це не говорив слугам. Я вирішив краще почекати вас. Ходімо до салону. За хвилину Мегре вже стукав у двері спальні. Ніхто не відповів, але відчинивши двері, він зустрівся поглядом з пані Фемаль. «Що вам іще потрібно? Дайте мені нарешті заснути!» Вона мала такий же вигляд, що й уранці, і важко було сказати, п'яна вона чи ні. «Пробачте, що я вас турбую, але я мушу виконувати свій обов'язок. Прошу вас відповісти на кілька запитань». Насупивши брови, вона вичікувально дивилась на нього, немов намагаючись збагнути, Куди він гне? Якщо не помиляюсь, всі слуги сплять у кімнатах над гаражем. Так, а що? Ви курите? Вона завагалась. Ні. Ви завжди спите в цій кімнаті. Що ви маєте на увазі? Гадаю, що ваш чоловік останнім часом не ночував у ваших покоях. Було видно, що вона все зрозуміла, і вже не намагаючись хитрувати, благально глянула на комісара. — Він ще там? — тихо запитала вона. — Ні, але слід гадати, що він там ночував. — Можливо. Не знаю, коли він пішов. Він з'являється і зникає, коли... — Хто це? — Аніфемаль здивовано зиркнула на мегре. Вона була переконана, що йому все відомо, і тепер жалкувала, що бовкнула зайве. — Вам хіба не казали? — А хто про це знає? — Наемі або жармен. Вони обидві знають. Наемі навіть... Її губи скривились в загадковій посмішці. — Це ваш коханець? Замість відповіді вона глузливо зиркнула на комісара і зайшлась хрипким, натужним сміхом. Невже ви гадаєте, що в мене може бути коханець? Кому я така потрібна? Погляньте на мене, комісаре, чи, може, я сама покажусь? Вона судорожно схопилась за ковдру, і ми здалось, що вона зараз гола вискочить з ліжка. «Коханець!» – повторила вона. «Ні, комісаре, в мене нема коханця. Я вже давно не...» Вона раптом збагнула, що сказала зайве. «Колись я мала коханця. Про це дізнався Фердінанд. І все життя мені довелось розплачуватись за це. Він за все вимагав плати. За все. Ви розумієте?» Але мій брат нічого йому не зробив. В нього лише одна вина, що він син мого батька і мій брат. Отже, в тій кімнатці спав ваш брат. Так, він часто там ночує, кілька разів на тиждень, завжди, коли в нього є сили дістатись сюди. Що він робить? Вона визивно глянула йому в очі, Ледве приховуючи, готовий прорватись гнів. Він п'є, кинула вона, так само, як і я. Йому не залишається нічого іншого. Колись у нього були свій дім, жінка, діти, ваш чоловік обібрав його. Він забрав у нього все до останнього су. Та якщо ви гадаєте, що його вбив в мій брат, то помиляєтесь. Він нездатний на це, як і я. Де він зараз? Вона знизала плечима. Може, десь у барі. Він уже не молодий, йому 52 роки. А коли б ви побачили його, то дали б усі 65. Його діти вже поодружувались і не хочуть з ним зустрічатись. Дружина працює на заводі в Ліможі. Її рука потяглась до пляшки. Це Віктор впускав його в дім. Коли б Віктор його побачив, він би розповів Фемалю. У вашого брата є ключ. Так, це Ноемі для нього замовила у слюсаря. Як звати вашого брата? Еміль. Еміль Латен. Не можу сказати, де він зараз. Коли він довідається з газет, що Фемаля вбито, він довго не наважиться сюди приходити. Врешті ви його самі можете підібрати десь на вулиці або в армії спасіння. Вона знов визивно глянула на комісара і, гірко скрививши губи, піднесла до рота пляшку.